na mpeno msikizaji karibu katika kipindi dondo magazetini kinacho kuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka jumo ya Afrika Mashariki kama kawaida hapa studio mimi Loward ni uwazipa ufikiana wa amen ndoai ninaanzia nchi... ni Burundi maujja kwa moja mazao yanakauka kwa kukosa pembejeo za kilimo mkoa ni Kibitoke laandika gazeti la Iwachu wa kulima wanazungumzia hatari kubwa ya kushuka kwa uzalishaji wa kilimo advances ya kupata mbolea za kimikali Yali kwa wakati lakini uzalishaji bado ume bado umecheleweshwa mwanzo wa kunukuu kwa msimu wa kilimo a unaoanza Septemba hadi Januari tulikuwa tumelipa halama zote kwa wakati ilikupata kupata pemejeo za kilimo kwa bahati mbaya hatupewi huduma kwa wakati na mavuno hayatakua mazuri mwisho wa kunukuu analaumu mkulima wa mahindi kutoka tarafa Buganda uhaba wa mafuta ya, ya kuhakikisha usafiri wa mbolea unaonekana kuwa sababu kuu bila pia kujumuisha visa vya ubadilifu mazawe na kauka na hatari ya uhaba wa chakula ni kubwa hali kadhalika kwa wakulima wa mpunga katika uh, maeneo hayo ya Chibitoki wanasikitika wakulima nasikitika kwamba kamponi Fomi inayozalisha mbolea baada ya kujizulia kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa wakulima haiwezi kutimiza ahadi yake wa memo. Na mroma da grazie sana kwa habari hizo za hapa nyumbani na kutoka hapa nyumbani moja kwa moja ni nikuvushia mpaka hadi Kampala tuzungumze afya. Wizara ya afya imejitaja wilaya tano nchini Uganda kuwa hatarishi kufuatia tahadhari kutoka kwa shirika la afya duniani kuhusu mlipuko unaoshukiwa kuwa wa Marburg. Katika nchi jirani ya Tanzania laandika gazeti la The Independent. Waziri wa afya Daktari Jane Ruth Achenge alisema wameanza mawasiliano ya afya ya umma na kutafuta kesi zinazowezekana katika wilaya hizo kwa kuzingatia viwango vya juu vya kuvuka mpaka kwenda maeneo hayo. Watu 9 waliripotiwa kuwa nadalili, na dalili zinazoendana na homa ya virusi ya kuvuja damu na wanane kati yao walipoteza maisha. Hata hivyo baadaye waziri wa afya wa Tanzania, Jan Nester Mhagama alisema katika taarifa yake kwamba vipimo kutoka kwa sampuli zilizokusanywa hapo awali vilileta matokeo hasi kuhusuh ugonjwa huo wataalam wanasema wagonjwa huwa na homa kali maumivu makali ya kichwa na kuumwa misuli na wanaweza kupata dalili za kuvuja damu ndani ya siku saba Roma. Na mtoka Uganda nirekke moja kwa moja nchini Kenya ambapo kulingana gazeti la taifa leo Rais uli ya amewataka vijana kuwapuza viongozi wanaochochea kuzua fujo, na ubadhirifu wa Maria Uma bali wajipange kupata ajira katika miradi na mipango ya serikali yake aliwaunya viongozi hao kukoma kuwachochea vijana kushiriki maandamano ila akawataka wa waelekeze ili waweze kujiendeleza rais Ruto alionekana kumlenga rais mustaafu Uhuru Kenyatta ambaye mnamo Ijumaa wiki jana bwana Kenyatta aliwashangaza wengi alipotoa wito kwa vijana wajenzi Na wengine kuendelea kupigania haki zao bila oga alielezea kujitolea kwake kuwaunga mkono vijana katika juhudi hizo hata hivyo. Ruto hakumtaja moja kwa moja bali allimtaka atowe mpangombaadara wa kuwasaidia vijana badara ya kuwachochea vijana kushiriki fujo, Rais Ruto alieza kuwa Serikali yake imetua nafasi Lakimoja 80 elfu za ajila Chini ya mpango wa ujenzi wa nyumba za harama na fu, Na nafasi nyingine Lakimbiri 50 Chini ya mpango wake wa kuwatafutia Wakenya ajila uhaiboli wa mea Na kwa sasa katika Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kulingana na gazeti la Actualité Ponce de Katia januari na julae 2004 zaidi ya mashambulizi ya na hamsini ylihusisha silaha za milipuko yenye athari yalirekodiwa katika maeneo ya wakazi wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha vifo vya zaidi ya raia moja na mamia mengine, na mamia wengine kujeruhiwa Amnesty International Ilisema katika ripoti ya kiliochapishwa jumatano. Mashambulizi hayo, Yanahusishwa na kundi la waasi wa M23 lililounggwa mkono na Rwanda na jeshi la DRC, FRDC yanakiuka sheria za kimataifa za Kibin na inaweza kuwa uhalifu wa kivita kulingana na sherika hilo. Silaha hizo zlizzoshwa na FRRDC na M23, ziligonga vitongoji vya makazi, kambi za watu waliohamishwa na maeneo ya miji na maeneo ya vijijini na kusababisha vifo vingi vya raia. Tangu Januari 2024, M23 imezidisha mashambulizi ya dhidi ya FARDC. Pande hizo mbili zimekabiliana uh, marakada kwa kutumia silaha za vipulizi, uh, vilipuzi kumradi eh uh, katika maeneo yenye watu wengi daima katika nchi jilani kulingana gazeti la habari leo wajumbe wa mkutano mkuu maalumu wa chama cha mapinduzi ccm nchini Tanzania uh, taifa walimpitisha hapo jana mwenyekiti wa ccm taifa rais samia Suru Hassan ambaye pia ni wa Tanzania kuania nafasi hiyo kwa mkula mwingine katika uchaguzi mkuu Taka mwezi kutoba mwaka huu pia mkutano huo umempitisha makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar ama pia ni rais wa Zanzibar daktari Hussein Mwinyi kuwa mgombea uraisi kwa chama hicho kwa upande wa Zanzibar katika uchaguzi utakaofanyika Oktoba mwaka huu awali akisoma hotuba ya mapendekezo hayo mwenyekiti wa baraza la wazee wa SCM amba pia ni rais mustafu wa awamu ya 4 jakaya Kikwete amesisma la wa jumbe walioitoa ya kumpendekeza rais Samia na daktari Mwinyi kutelewa kwa nia urais kupitia chama hicho haipingwi pa kuwa kila chama kina utaratibu wake. Katika pembe ya Afrika Romani. Askofu wa Jimbo Katoliki la Tombura ya Mbio Bwana Eduardo Hiboro kusala amelaani mauaji ya kikatili ya raia wa Sudan kusini nchini Sudan huku akionya wananchi dhidi ya kulipiza kisasi kwa raia wa Sudan wanaoelekea nchini humo la angazia gazeti la The City Review mwanzo wa kunukuu tunasikitishwa na ukatili unaofanywa dhidi ya kaka na dada zetu nchini Sudan picha za mauaji hayo zimetushtua sana na inakatisha tamaa kushuhudia uhasama huo kati ya nchi mbili za kindugu ambazo zilishiriki historia moja mwisho wa kunukuu askofu Hiboro alisema mauaji hayo yaliyotekelezwa na wasiojulikana yamechochea hasira miongoni mwaraya wa Sudan Kusini wakati akitoa salamu za rambirambi askofu Hiboro alizitaka serikali za Sudan na Sudani Kusini kuchukua hatua madhubuti kuchunguza tukio hilo hata hivyo kasisi huyo alili, uh, alilaani vitendo vya kulipiza kisasi vilivyofanywa, vilivyofanywa na raia wa Sudan Kusini kualenga raia wa Sudan wanaoishi Juba na maeneo mengine ya nchi Nam mtukkisalia katika pembe ya Afrika, Kenya na Ethiopia za futia mbali vikwazo vya anga vya Somalia. kwenyeye juubalend hatua inayowa kumushimikiizarais wa eneo hilo Ahmed Madobe kuachia madarakaka kufuatia kuchaguliwa tena kwa utata mwaka jana la chappisha gazezeta Somari Guardian Ethiopia ilituma ndege sikuu ya Ijumaa. kuwasafirisha mawaziri wa kaada hiyo hadi hadissabaaba, hadi, ambako waliaminika kuwa wanafanya mazungumzo na maafisa wa serikali ya Ethiopia zaidi ya hayo ndege nyingine ya Ethiopia iliruka kutoka Addis Ababa hadi Dollo siku moja baadaye Kenya ilituma helikopta kumusafirisha rais wa Jubaland Ahmed Madobe hadi Nairobi hiliikuwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuwekewa vikwazo vya anga na kuchaguliwa kwa yake kwa utata mwishoni mwa makajana jana ambapo serikali ya shirikisho ya Somalia inadai kuwa ni fisadi na ni kinyume cha katiba Mogadishu tangu wakati huo imeapa kuweka juhudi zote zo katika kumuondoa madobe madarakani. Naam, dakika tatu nizo zinasalia ili itimie saa 10:30 katika studio za redio Sanganiro kipindi ewani ni, ni Dondoo Magazetini kama kawaida studio nduwayo, na Omar Ndwayo ninayoungana na Romardeniwa Serikali inatengeneza aina ya viazi uh, zilizoimarishwa ili kukabiliana na utapia, utapia mlo na kuduma gazeti ya New Times uh, limebaini ni huko Rwanda viazi vya Ireland mazao maku na moja ya mazao sita ya kipaumbele nchini chini ya mpango wa kuimarisha mazao ya Rwanda vinaimarishwa na virutubisho muhimu kama vile chuma na zinc kwa sasa ainakumi mbili za viazi zilizoimarishwa kwa zinafanywa majaribio ya maeneo mbalimbali katika vituo tofauti uh, vya utafiti vya Kiigi maeneo ya Musanze, Ruwerrere maeneo ya Burera na gakuta maeneo ya Rusiro na Karongi. Majaribio hayo yanalenga kutathmini utendao uh, utendakazi wa kilimo na uwezo wa mavuno. Matokeo hadi sasa yanaonyesha mavuno ya takriban tani 20 kwa hekta. Aina zinazofanya vizuri zitolewe zitatolewa rasmi uh, kukitarajiwa kwa msimu wa A wa 2026 wa kilimo. Bali na aina hizo za viazi, Wizara ya Kilimo imeanzisha mazao yaliyomirishwa kwa mimea kama vile viazi vitamu uh, vilivyorutubishwa na vitamin A na maharage yaliyoongezwa madini ya chuma na zinc. Nam kwa ndono hizo kutoka nchini Rwanda, hatuna cha kwa siku leo usikose kuungana katika taarifa nyingine. Takas <tokazo> i na magat ku ta hapa o quechu pana pomagare a mimi al puar o mar de joi WA vze pa TUNAWATAKIA SOTE kila la He. Habari za MAGAZETI Habari za magazeti.